Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma alimna ma yanfauna wa anfa'na Bima'alamtana wa zidna ilma Allahumma Ijjal ma'na ta'allamu hujjatan lana Wa la hujjatan alayna Ikhutat iman para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah Kita panjatkan puji dan syukur Kehadir Allah SWT Atas nikmat iman, Islam nikmat menuntut ilmu Dan berbagai karunia nikmat Yang tidak terhitung banyaknya Lahir dan batin Yang kita pakai, yang kita cicipi Yang kita makan, yang kita gunakan Dalam kehidupan dunia ini Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Yang pandai bersyukur dengan hati kita, lisan dan anggota badan kita. Selawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhatul iman para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah senantiasa memberkahi hidup kita memberikan kemudahan dan pertolongan di dalam menjalani seluruh aktivitas hidup dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu SWT kita kembali kita melanjutkan pembahasan tentang syarah akidah at tahawiyah akidah yang ditulis oleh salah seorang ulama ahli sunnah Imam Abu Ja'far at tahawi rahimahullah masih pembahasan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam aqidah yang ditulis oleh beliau tentang aqidah akidah Ahlussunnah, qala rahimahullah, "Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi tawfiqillah anna Allah wahidun la syarika lah, wa la mislu wala syai'a yu'jisuhu wala ilaha ghairuh. Nauqul yakita mengatakan yaitu al sunnah wal jamaah mengatakan tentang tauhid dalam perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mu'taqidin seraya meyakini mengimani bitaufiqillah dengan taufiq Berkat taufiq, pertolongan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Anna Allah wahidun la syarikalah Bahawa Allah Wahidun, Maha Isa La syarikalah Tidak ada sekutu baginya Wala syai'a Yu'jizuhu Wala syai'a mitluhu Wala ilaha gairuh Tidak ada sesuatu yang yu'jizuhu iaitu yang melemahkan Allah Subhanahu wa ya. taala. Yang memberatkan Allah. Wala syai'a mithluhu dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Wala ilaha ghairuh. Juga tidak ada ilah yang diibadati selainnya. Ikhwata liman para pemiswa rahimakumullah Tadkala Imam Abu Jafar At-Tahawi mengatakan Nakulu Kita mengatakan Menunjukkan kepada kita bahawa Akidah Keimanan Tidak cukup sekadar keyakinan Tapi harus dikatakan Diucapkan Kemudian diiringi dengan perbuatan Berupa amalan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Kitauhidillah Tentang Tauhid kepada Allah Ini sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya Mencakup ya, Tiga macam pembagian Tauhid Atau Dengan ungkapan lain Mencakup dua pembagian Tauhid Yang mencakup tiga macam Tauhid yang kita kenal Tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah dan asma wa sifat berkaitan dengan keyakinan dan ma'rifah pengetahuan kita dan penetapan kita mengetahui Bahawa Allah Subhanahu wa taala yang maha esa dalam perbuatannya dalam rububiyahnya dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki sifat-sifat yang sempurna Dan nama-nama yang mulia Maka kita tetapkan Kesebagian para ulama' Menamakan Tauhid asma Sifat dan tauhid rububia Dinamakan dengan tauhid Ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah wal isbat, Mengisahkan Allah Meyakini bahawa Allah Maha Esa Tidak ada sekutu baginya Dalam Perbuatannya, ini kita ketahui Bahawa Allah yang menciptakan Allah yang mengatur Allah yang menghidupkan yang Mengatur alam semesta ini Ini perbuatan Allah SWT Kemudian nusbit kita tetapkan Nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang tertera di dalam Al-Quran Dan hadis-hadis yang sahih Maka dinamakan Tauhid Al-Ma'rifah wal isbat Ya Fi Tauhidillah Kemudian Yang kedua Tauhid Al-Qas Wa Talab Qas itu adalah Maksud Talab keinginan Mencari Ya Jadi di dalam Kita Beribadah Kita Hanya Bermaksud Meniatkan Maksud dan tujuan kita Niat kita hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan itu yang kita cari kita mencari ridha, talab mencari menuntut kita menuntut ridha Allah, mencari rahmat Allah, mencari pahala Allah. Maka kita mengibadati Allah tujuan kita, niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ya mengistilahkan tauhid tersebut dengan tauhid al-qasd wa talab. Ta Jadi pada dasarnya itu hanya sekedar istilah untuk memudahkan kita memahami pembahasan tauhid ini yang hakikatnya mencakup ketiga ya, macam dari pembagian tauhid tauhid yang berkaitan dengan rububiyah tauhid yang berkaitan dengan asma wa sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah kemudian tauhid yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah kalau rububiyah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sempurna sementara ubudiyah tauhidul uluhiyah itu adalah perbuatan hamba untuk Allah Subhanahu wa taala perbuatan hamba untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah kita perbuatan kita ya salat zakat puasa haji dan yang lainnya perbuatan kita dan kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala kerana Allah yang berhak diibadati muqtaqidin ya dan penuh keyakinan bahawa enam bahawa keimanan dan akidah itu harus dilandasi dengan keyakinan ya tidak bisa dicampuri oleh keraguan ya harus kita yakini terpatri di dalam hati kita keyakinan tersebut tertancap ya kokoh di dalam hati itulah akidah ya bitaufiqillah dengan taufik Allah, berkat taufik Allah ini mohon pertolongan kepada Allah bahwa kita bertauhid, kita mengimani dan meyakini hal-hal yang merupakan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala baik berkaitan dengan rububiyah atau asma wa sifat dan uluhiyah itu semua semata-mata dengan pertolongan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Anna Allah Allah Maha Esa Ya. Allah Maha Esa. Inna Allaha Wahid Dan Wahid salah satu dari nama Allah Wallahu al Qahhar. Qahar ya. Dia adalah Allah yang Wahid Yang Maha Esa, al Qahhar yang Maha Perkasa Dan di antara nama Allah Ahad Kulhu Wallahu Ahad Dia Allah Wahidun ya. Wahidun dalam apa? Dalam semua perkara yang disebutkan tadi Ya wahidun dalam rububiyahnya wahidun dalam nama-nama dan sifat-sifatnya ya bagaimana Allah ya memiliki sifat tersebut bagaimana kaifiahnya ya kesempurnaan itu hanya Allah yang maha esa memiliki semua hal itu wahidun fi ibadah maha esa di dalam ibadah bahwa dialah rabb yang diibadati rabb yang diibadati La syarikalah Tidak ada sekutu baginya Ini menapikan ya, Kesyirikan atau sekutu bagi Allah Dalam hal apa? Ya, dalam ketiga perkara tersebut Dalam ketiga perkara tersebut Iaitu yang berkaitan dengan rububiyah Allah Yang berkaitan dengan Nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT Dan yang berkaitan dengan tauhid ya atau uluhiyah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan bagaimana kita menafikan ya kesyirikan sekutu bagi Allah dalam ketiga perkara tersebut, ada baiknya kita jelaskan hubungan antara ketiga tauhid tersebut. Antara tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Bagaimana hubungan ya antara ketiga tauhid tersebut. Apakah satu ya dari yang lainnya terpisah atau ketiga macam dari tauhid tersebut saling berkaitan, saling mencakup. Ya. Tidak diragukan bahwa antara tiga macam pembagian tauhid tersebut memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Ya, tidak bisa dipisahkan. Bahkan satu dari yang lainnya Menuntut dan menunjukkan ya. Tauhid Hubungan antara Tauhid Rububiyah Dengan Tauhid Uluhiyah Ini ya Sebagian jelaskan oleh para ulama bahwa Rububiyah Menuntut Uluhiyah Rububiyah menunjukkan kepada Uluhiyah Artinya bila seorang meyakini, bila seorang hamba meyakini bahawa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan berbagai nikmat dan karunia, mencurahkan nikmat kepada hambanya, yang memberikan kehidupan dan yang mewafatkan mereka, mengatur alam semesta ini, maka bila seorang meyakini hal itu, wajib ya, atasnya wajib baginya untuk mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala kerana dialah Allah yang menciptakan, yang mengatur tidak ada sekutu baginya dia maha esa dalam hal itu maka jika hanya demikian maka wajib bagi mereka untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kata para ulama ini hubungannya talazum, ya, telazum menuntut keyakinan bahawa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan Allah yang uh, mematikan maka dialah Allah yang berhak diibadati, maka ini menuntut untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hal ini bisa kita ya simpulkan dari ayat dalam surat Al-Baqarah فِرَمَنَ الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yahyu an-nas Wahai sekalian manusia Wa'budu rabbakum Ibadatilah Rabb kalian Alladhi khalaqakum Yang menciptakan kalian Dan yang menciptakan Orang-orang sebelum kalian La'alakum na tad-taqun Mereka naklim bertakwa Alladhi ja'la lakumul al arda firasha Yang menjadikan bumi firasan Iaitu Terhampar luas Bagikan karpet, tikar yang terhampar luas. Wan zallah sama aibina anda dan langit sebagai atapnya. Wan zallah kuminas sama imaan dan Allah turunkan dari langit hujan. Baakhir jabihi mina thamaratirizqalakum Allah keluarkan, ya. Disebabkan hiru hujan tersebut, yaitu tanam-tanaman yang berbuah menghasilkan berbagai macam buah-buahan. Rizqallakum rizqi bagi kalian. Walakarnanya qala tajalulillahi anta dan antum ta'lamun. Ta Jangan kalian jadikan tandingan sekutu bagi Allah, dalam apa dalam ibadah dan kalian mengetahui wahwa tiada seorang pun yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakan semua yang telah disebutkan tadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa menyeru sekalian manusia Memerintahkan mereka untuk beribadah Siapa yang diibadati Yang diibadati Rob Siapa Rob yang menciptakan kalian Dan kalian meyakini Kalian mengetahui Yang menciptakan kalian Menciptakan umat-umat sebelum kalian yang, menurun, yang menjadikan langit Bumi sebagai ya, Tempat kita Hidup terhampar luas Langit sebagai atapnya Kemudian menurunkan air hujan Mengeluarkan ya, tanam-tanam, menumbuhkan tanam-tanaman yang berbuah, kemudian semua hal itu tiada yang bersekutu bagi Allah, dan kalian mengetahui hal itu kalian mengetahui hal itu bahwa Allah menciptakan, jika halnya demikian wajib atas kalian untuk beribadah kepada Allah, yaitu u'budu rabbaku u'budu rabbaku ibadatilah rabb kalian, ya ikhlaskan ibadah kepadanya, ya isakanlah rabb kalian dalam ibadah, jangan jadikan baginya sekutu dan tandingan fala tajalulillahi andad jangan jadikan baginya sekutu ya tandingan siapapun nah ini hubungannya apa talazum mengharuskan mewajibkan nah adapun hubungan antara uluhiyah dengan rububiyah dijelaskan oleh para ulama itu nama tadammun mencakup apa maksudnya Artinya seorang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Seorang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu telah mencakup ya Keyakinan dia bahawa Allah yang Hanya menciptakan Itulah rububiyah. Karena mustahil dia beribadah Kepada Allah Lalu dia tidak meyakini Allah yang menciptakan Mustahil Tak mungkin Ya, Bahawa perbuatan dia mengikhlaskan ibadah pada Allah Berarti dia meyakini Allah yang menciptakan Allah yang mengatur. Jadi, begitu dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itu pada hakikatnya perbuatan amalan dia, ya tauhid dia telah mencakup keyakinan dia bahawa Allah yang menciptakan yang mengatur. Itulah rububiyah. Jadi tauhid mencakup ya. Adapun tauhid asma wa sifat ya kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Yang tertera dalam Al-Quran Bagaimana Allah SWT, ya Memilih sifat tersebut Itu Allah yang Maha Esa Kaifiyahnya Dan juga maknanya secara umum, secara mutlak Kesempurnaan yang mutlak Tidak ada yang bersekutu dengan Allah Tidak ada yang menyerupai Allah SWT Dalam hal itu Kita imani Nah, ini mencakup Kedua Tauhid Rububia dan Uluhiyah Karena Tauhid Asma' wa Sifat Di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Mencakup Rububia Allah Mencakup Uluhiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nama Allah ya, Yang paling agung adalah Allah Allah Sehingga seluruh nama-nama dan sifat Terus kembali kepada nama yang mulia ni agung Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara nama Allah, Ilah ya, Al-Ilah yang diibadati. Ini menunjukkan kepada Tauhid al-uluhiyah. Allah yang berhak diibadati. Di antara nama Allah, Al-Rab, Alhamdulillah, Al-Rabdil Alamin. Menunjukkan kepada Rububiyah. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, Yang menciptakan. Itu Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah subhanahu ta'ala, Al-Qadir, Al-Malik, Ya, yang berkuasa Yang menguasai ya. Raja Menguasai dunia dan akhirat Qadir yang maha kuasa ya. Dan hal-hal yang lain Yang merupakan sifat-sifat ya, Allah Subhanahu yang Berkaitan dengan Rububiyah Itu perbuatan Allah SWT Jadi hubungan korelasi Antara ketiga Tauhiteru sangat erat sekali Tidak akan mungkin dipisahkan jadi saling mencakup, saling menuntut, ya, saling keterkaitan. Nah, oleh karena itu, seorang baru sempurna tauhidnya, baru benar akidahnya bila meyakini ketiga perkara tersebut. Ya, yeah. kalau ada yang bertanya, bagaimana? Saya tidak hafal istilah-istilah seperti itu. Yang penting saya beriman bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang berhak diibadati, Allah yang memiliki nama dan sifat tapi saya tidak mengistilahkan tauhid rububiyah dan uluhiyah semah. Ya, benar. Karena itulah isi kandungannya. Karena ulama menamakan hal itu, mengistilahkan hal itu, agar kita lebih mudah memahami. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka paham itu semua. Makanya mereka tidak ya membuang-buang energi untuk mengistilahkan ya. Ini tauhid begini, tauhid begini. Ya, sementara kalimat itu kalimat yang syar'i, karena terdapat dalam sunnah dan yuwahidullah. Ya, maka itu yang harus dipahami. Sehingga sangat keliru orang yang mengatakan, oh ini pembagian yang bid'ah ini. Bahkan yang lebih keliru lagi menyamakan dengan aqidah trinitas yakini orang nasara. Ya, sungguh sangat keliru. Dan ini telah kita jelaskan sebelumnya. Ya, bagaimana Al-Quran menjelaskan ketiga pembagian tersebut. Dalam surat Al-Baqarah Dalam surat Al-Fatihah ya, Kita mendapatkan Bagaimana Allah menyebutkan pertama sekali Rabbul Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Jelaskan Rabbul Alamin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Alhamdulillah ar rahim Ini nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan kepada Rahmat Ya, Umid Juga nama Allah Kemudian Setelah itu Allah mengatakan Ia kan abudu ya kan hasta'in Inilah uluhiyah. Kita beribadah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikutilah rahmat-Nya kepada Allah. Kemudian jelaskanlah Imam Abu Ja'far al tahawi "Anallahu an wahidun la syarika lah." Jadi Allah Maha Esa dalam ketiga perkara tersebut. Ya. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya dalam apa? dalam ketiga perkara tersebut dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah dalam asma wa sifat jadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah sempurna kecuali bila menapikan sekutu bagi Allah maka di sini beliau menyebutkan An anallahu wahid ini tauhid tauhid iaitu maha esa esa dalam apa dalam rububiyahnya dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, tidak sempurna makna tauhid ini kecuali bila menafikan sekutu bagi Allah. La syarikala. La syarikala. Ya. La syarikala tidak ada sekutu bagi Allah dalam apa? Dalam ketiga perkara tersebut. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububianya. Tidak ada yang bersekutu ya bersama Allah dalam menciptakan, mengatur alam semesta ini. Maka kalau ada ya, keyakinan persepsi bahawa ada ya, di alam semesta ini kekuatan-kekuatan gaib roh-roh para leluhur yang mengatur alam semesta ini kata mereka yang berada di empat penjuru ya, timur barat utara selatan mereka yang mengatur alam ini nah, ini jelas keyakinan syirik ya. Tidak ada yang mengatur alam ini semua dengan izin Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Ya, semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebaikan, kejelekan semua dengan izin Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini, ya, dengan izin Allah. Semua yang terjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita nampikan kesyirikan Bahawa tiada yang Bersekutu dengan Allah dalam hal itu Ini rububiyah. Begitu juga sampai Kita meyakini Bahawa kendati Allah subhanahu wa ta'ala Telah mentaktirkan Menciptakan bahawa Ada sebab dan akibat Dan hubungan antara sebab dan akibat Ini sangat erat sekali Dia ada penyebabnya, kemudian efeknya apa Terjadilah hasilnya Kendati ini telah Allah takdirkan, terjadi Ya Seorang makan Maka efeknya kenyang Seorang bersungguh-sungguh Efeknya pada dia mendapatkan Nah, dalam akidat tauhid Agar akidat kita betul Sempurna dalam keyakinan pada rubuh biaya, Kita meyakini, kendati ada hubungan Sebab akibat tadi Tapi pada dasarnya Semua hal itu adalah Ciptaan dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Jadi bukan sebab itu yang menciptakan, yang mengizinkan. Kendati dia memberikan efek ya, pengaruh, dampak. Tapi sebab dan efeknya, sebab dan akibatnya semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakini itu rububiyah Allah Subhanahu. Tidak ada yang bersekutu. Makanya kalau ada seorang mengambil suatu ya sebab atau Kemudian dia yakin inilah yang mendatangkan kebaikan dia terjung kepada perbuatan syirik ya Contoh ya bila ya contoh yang sangat mendasar dalam hidup kita sebagian mengambil ya atau mungkin azimat-azimat begitu ya kemudian dia apa ikatkan sebagai gelang atau mungkin dikalungkan di badannya dia yakin inilah yang menolak kemudaratan inilah yang bisa ya uh, menolak kejelekan, kejahatan diriku inilah, inilah yang akan mendatangkan menyelamatkan diriku bila ada keyakinan yang seperti itu, ini telah syirik ya. syirik syirik besar berkaitan dengan rububi tapi bila ada yang meyakini ini hanya sebab saya yang yang mendatangkan kebaikan Allah SWT Tetapi ta ini sebab juga dia ke dalam keyakinan syirik-syirik kecil ya naam kenapa naam itu sebab tapi semua itu dengan izin Allah SWT maka kemudian dari sisi lain tidak dibolehkan kerana itu Allah tidak menjadikan sebagai sebab ya Allah tidak menjadikan azimat-azimat seperti itu atau gelang atau mungkin kalung yang telah di jampi atau mungkin dibaca-bacakan mantra-mantra dan seterusnya itu tidak jadikan sebagai sebab yang syar'i diperbolehkan. Nah, jadi ini mereka yang melakukan seperti itu, ya, ada kaitan dengan kesyirikan dari sisi rububiyah dan uluhi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu rububiyah. Kemudian la syarika lahu fi asma'i wa sifati Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah Walilahil Asmaul Husna. Allah yang mempunyai Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu nama-nama yang terbaik, nama-nama yang termulia, tu yang paling mulia. Ya? Tidak ada nama yang lebih mulia daripada nama Allah. Tidak ada nama lebih indah dari nama Allah SWT Yang lebih baik dari nama Allah SWT Yang demikian itu kerana nama Allah SWT Menunjukkan kepada makna-makna yang sempurna Yang merupakan sifat-sifat Allah wa Nah, Dan juga tidak ada yang bersekutu bagi Allah Dalam ya, cara Allah memiliki sifat tersebut Kayfiyahnya dan makna secara umum yang sempurna mutlak Itu kita napikan Kendati ya, Ini harus dipahami Kendati Dalam sebagian nama Allah menamakan dengan nama yang sama Makhluknya manusia Tapi ketahuilah Bagaimana hakikat Allah memiliki sifat Yang merupakan itu makna Dari nama tersebut Atau bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Ya Memiliki Makna yang mutlak Yang umum Yang sempurna Dari nama-nama tersebut Maka jelas Tidak sama Kendati ada Hanya unsur Kesamaan dari satu sisi Tapi kesamaan dari satu sisi Bukan berarti sama Secara mutlak Dari seluruh sisi Contoh Allah menjadikan manusia juga Sami'an basira Wajalna Wajalna <tuh> Sami'an basira Ya Nah Allah menjadikan manusia juga sebagai samian basirah. Dalam surah Ad-Dahar 6. Samian basirah nama Allah juga Sami' Basir. Tapi apakah sama dalam hakikat nama Sami' Basir? Tidak. Kendati dari satu sisi <coughs> samia itu mendengar, basir melihat. Allah melihat, Allah mendengar, manusia melihat dan mendengar. Tapi hakikat Allah memiliki sifat samia dan basir jelas tidak sama. Maka kita menafikan bahawa tidak ada sekutu bagi Allah dalam hakikat Allah memiliki sifat tersebut. Ya, Dan juga secara makna umum. Kerana samia basir manusia mendengar dan melihatnya manusia itu dari satu sisi saja. Yang sangat terbatas. Sementara makna yang secara uh, kamil, secara sempurna, mutlak maka tidak ada yang memiliki jalihan Allah subhanahu wa ta'ala nah itu kita napikan la syarika la hufidhalika la syarika la hufidhalika tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu Baik. kemudian ya uh, tidak ada yang juga menyerupai Allah dalam hal itu sebagaimana akan jelaskan dalam ungkapan Imam Abu Ja' perutahau yang selanjutnya la syarika la tidak ada sekutu baginya dalam apa? dalam uluhiyah dalam uluhiyah, dalam ibadah kepadanya, ya, dan ini merupakan, ya, makna dari tauhid, uluhiyah. Makanya kita mendapatkan la ilaha illallah, itu kalimat tauhid, tauhidul uluhiyah. Kita mendapatkan ada kalimat yang nafiyun wa isbat, menafikan dan menetapkan. Apa yang kita nabdikan Ya sembahan selain Allah Artinya tidak ada yang bersekutu Bagi Allah La syarikalah Ya Dan menetapkan bahawa Allah yang berhak diibadati Kalimat tawhid La syarikalah Tidak ada sekutu bagi Allah Ya Wa Wa'abudullah Walatushirkubi syai'an Ibadatilah Allah Dan jangan Ya Kalian mempersekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Ya Wa ma Umiru illa liya'abudullah Mukhlisin lahuddina Mereka Ya, tidak diperintahkan jangan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. فلا <tuh> تجعلوا لله أنداعا وأنتم تعلمون yang kejadian sekutu bagi Allah sementara kita mengetahui tiada tandingan bagi Allah subhanahuwataala. Ya, kemudian juga Rasul mengatakan bahawa hak Allah atas hamba-nya yaitu ayah budu walayushirku bi sya'an agar mereka mengibadati Allah, mengikhlaskan ibadat dan uhdulnya kepada Allah dan tidak membuat sekutu atau mempersekutukan Allah. Ini dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, ya, larangan dari berbuat syirik yaitu tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah. Tetapi semua ibadah diperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu. Naam. Ya kata Imam para pemisa rahimakumullah. Itu maksud dari perkataan Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah. Jadi tauhid tauhidullah mencakup Tiga perkara tadi. Nah, kemudian sebagian telah jelaskan sebelumnya bahawa tauhid bila diungkapkan, ya, secara mutlak itu mencakup yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Karena inilah inti permasalahan. Ya, permusuhan di antara para nabi, para nabi dan umat-umat sebelumnya ada di dalam tauhid uluhiyah ini. Tauhid ibadah. Maka tidak ada permasalahan di kalangan umat-umat sebelumnya bersama nabi mereka tentang masalah tauhid rububiyah. Mereka meyakini Allah menciptakan, Allah yang mengatur. Ya. Kendat timuncul dari Firaun mengingkari tapi itulah kesombongan. Hatinya meyakini. Ya. Bahwa tiada ilah atau roh yang diibadati yang menciptakan alam semesta ini. Ya saya nafsu Allah Subhanahuwataala. Tapi kesombongan yang menyebabkan dia mengingkari hak itu. Nah, terjadi permusuhan di kalangan para Nabi dan umat umat mereka, kebencian, permusuhan tentang permasalahan ini. Mereka membuat syirik pada Allah, maka Nabi datang mengatakan, setiap Nabi datang mengatakan pada umatnya, wa abdullah malakumilahil kayum. Ya ibadatilah Allah. Tidak ada ilah yang berhaklah ibadatis selainnya. Kemudian subhanallah permusuhan atau perbedaan yang terjadi di kalangan ahli sunnah di kalangan umat ini antara sekte-sekte ahlul bidah wal ahwa ahlul kalam itu terjadi antara apa yang sangat menonjol sekali terjadi Antara perbedaan antara ahli sunnah di dalam memahami tauhid asma wa sifat maka muncul ahlul kalam semua ahlul kalam san ahli sunnah wajah ahlul bidah itu bermasalah dalam tauhid asma wa sifatnya. Tiada yang berjalan di atas jalan yang benar kecuali Allah dan al Rasul dalam tauhid asma wa sifat ahli sunnah wal jamaah. Terlebih lagi tatkala muncul yang namanya fitnah khalqul Qur'an di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di zaman dinasti Al-Abbasiyah yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Yaitu muncul fitnah khalqul Qur'an yaitu Uh, pemikiran yang mengatakan Akhirnya mengatakan Quran makhluk Ini jelas berkaitan dengan asma' wa sifat Quran kalamullah Takkan mungkin makhluk Maka terjadilah Depan. Sehingga banyak diantara Permusun yang luar biasa Di kalangan orang al-Jahmiyah Ahlul kalamu'atazilah Yang mereka mendapatkan kedudukan di kalangan Khalifah Lalu mereka menyiksa ahli sunnah ya. Membuat kebohongan-kebohongan Atas nama ahli sunnah Terjadi permusuhan di antara mereka ahli sunnah ulama' diazab, dipukulin, dipenjara. Bahkan mereka meninggal di penjara. Di antara ulama' ahli sunnah yang kekar, yang teguh, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan sedikit pun. Imam ahli sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, mulai dari fitnah tersebut sampai detik ini. Permusuhan. Perbedaan yang tidak mungkin bisa dikompromikan Antara Ahli Sunnah dengan Ahlul Kalam Dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah Kalangan Syairah, kalangan Maturidia dan yang lain-lainnya Yang mereka mengikuti Manhatnya Ahlul Kalam yang diadopsi dari teori teori filsafat, Sementara Ahli Sunnah mengikuti Madhab Salafus Salih Dari kalangan Sahabat Tabi'in dan Atba'ut Tabi'in Dan Imam-Imam Ahli Sunnah Maka Terjadi Perseteruan Yang tidak akan mungkin bisa diselesaikan Kecuali bila mereka meninggalkan pemikiran Filsafat-filsafat dan ahlul kalam tersebut Karena pada dasarnya Prinsip asalnya adalah Mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam hal-hal Perkara agama Dan secara istimewa dan khusus adalah Perkara iman pada Allah Dan secara spesial adalah berkaitan dengan Zat dan sifat-sifat Allah SWT Maka muncul Penyelewengan, pentakwilan, ada yang mengingkari sifat-sifat Allah, ya, ada yang menyelewengkan maknanya, ada yang mengingkari sebagian, menetapkan sebagian, dan mentakwil. Semuanya terjun ke dalam takwilan, yang semua mereka itu dikategorikan ke dalam sebuah sekte yang dikenal dengan al mu'abtilah, ya, hasil dari pemikiran kaum jahmiyah, jahmiun Safwan Ya, Al-mu'artilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Baik mengingkari secara total Mengingkari sebagian ya, Atau menta'wil Karena kalau di berarti mengingkari Contoh Istiwa alal ars Ar-Rahman ala ars istawa Ar-Rahman ala ars istawa Allah Ar-Rahman Memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahman Itu istawa ala ars Tinggi di atas ar ars Tinggi ala wartafa Dan ini sesuai dengan Nama Allah Al-A'la Al-Ali Al-Muta'al Yang Maha tinggi Itu akidah al -sunnah. Semuanya sepakat Bahkan ini akidah para ambiya Akidah kaum muslimin Dari dahulu sampai sekarang Datang ahlul Kalam yang telah terkontaminasi Dengan pemikiran filsafat Oh iya enggak Istawa itu bukan tinggi artinya Allah tidak mahat Tidak tinggi zatnya Karena kalau istiwa di atas aras, kata mereka Berarti Allah butuh kepada aras Kalau aras jatuh, berarti Allah jatuh Nauzubillah kata mereka Lihat logikanya, dengan akalnya mereka menyerupakan Mentashbih Padahal tauhid pada Allah tidak boleh mentashbih Menyerupakan, ya, mentamfil Allah tidak butuh kepada aras ya. Bahkan aras itu tegak Dan malaikat yang memikul aras Hanya mampu memikul dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Datang ahlul kalam Oh, enggak, berarti sama kalau istiwa alal arsh sebagai juga, berarti Allah itu butuh pada arsh. Ya, sebagaimana, sebagaimana kata mereka. Lihat logikanya menyerupakan Allah persepsi yang keliru, yang, yang negatif dari pikiran mereka. Kalau istawa alal arsh, ya, seperti seorang yang istawa alas safina, ya, istawa alam jamal awal naka, ya, istawa berada di atas, misalnya. Sampan di atas perahu kapal ya Di lautan, kemudian berada di atas Unta atau mungkin kuda Kalau jatuh kuda, dia akan jatuh Lalu Tadkala itu yang makna yang mereka pahami Secara akal mereka Lalu mereka berusaha mengingkari Bagaimana mengingkari? Dita'wil Diselewengkan maknanya Apa kata mereka? Ya, istawa itu bukan Ala wartafa artinya, tinggi tidak Tapi artinya istawalah, berkuasa Kata mereka Ya. Tadkala diselewengkan maknanya berarti mengingkari sifatnya Tidak lagi Mana ala wartab aistaulah Berkuasa Itulah liciknya ahlul kalam Dalam ya, Berlogika Untuk mengingkari sifat-sifat Tapi logika yang betul, -betul sangat keliru ya. Maka kita katakan Tauhid pada Allah asma sifat, Kita wajib mengimani Semua nama-nama tersebut Kita yakin dan tidak diingkari Nah, la syarikalah Tidak ada sekutu bagi Allah Nah, kendati istawa Istawa secara umum maknanya Berada di atas Suatu Istawa ala Tapi tidak semua Istawa ala Berarti suatu yang dia berada di situ butuh Apalagi ini masalah Yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT Ya Kita mengatakan Langit di atas bumi tapi apakah langit butuh pada bumi tidak Ini pembahasan tengah semasa sifat yang tentunya akan dijelaskan ya Intinya ikutilmu rahimakumullah kita harus ya mengimani tauhid dan menafikan segala bentuk kesyirikan sekutu bagi Allah di dalam ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Kemudian setelah itu al-imam أبو جاءفر الطحاوي ملانجل نعم ولا شيء نعم ولا شيء مثله ولا شيء يؤجزه ولا إله غيره Wa la syai'a misluhu Tidak ada ya, Sesuatu yang Mislu, menyerupainya Wa syai'a yu'jizuhu Tidak ada sesuatu yang Akan ya, Melemahkan Allah ya, Menjadikan Allah lemah Menjadikan Allah itu capek ya, Letih, tidak ada Wa ilaha ghairuh Tidak ada ilah selainnya ketiga ungkapan ini ketiga kalimat ini wala syai'ah mislu wala syai'a yu'jizuhu wala syai'a wala ilaha ghairuh ini ya pada dasarnya mempertegas ya pernyataan dan penjelasan sebelumnya karena beliau menyebutkan sebelumnya ya nahnu ya naqulu fi tauhidillah kan begitu mu'taqidin bi tawfiqillah anallahu wahidun la syarika lah wahidun tauhidullah telah mencakup tiga perkara tadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian la syarika lah, tidak ada sekutu bagi dalam ketiga perkara tersebut, ya. Baik itu dalam rububiyah atau uluhiyah dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mempertegas penjelasan sebelumnya memperkuat pernyataan sebelumnya wala syai'amitslu tidak ada sesuatu yang Menyerupainya dalam apa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya jadi yang tiga tauhid yang telah dijelaskan tadi telah mencakup yang tercakup dalam ungkapan yang sebelumnya tauhidillah tauhid pada Allah wala syai'amitslu dan tidak ada sesuatu yang Menyerupainya ya wala syai'amitslu dan nah, ini berkaitan dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam al Quran, dalam Surah Al-Shura. "Laih sakamithli hishayi". Tidak ada, ya, laihsakamithli. Tidak ada yang serupa, ya, sesuatu pun yang semisal dengannya, yang menyerupainya dalam, ya, secara menyerupainya secara menyeluruh. La saya amitlo, ya. Nah tidak ada yang menyerupainya dalam apa? dalam nama-nama dan sifatnya. Dalam ya perbuatannya. Ya. itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Laisa ka mitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang suatu pun yang ya semisal dengannya. Jadi Allah memiliki nama-nama dan sifat, dan itu sesuai dengan kebesaran-Nya, akungan Al Allah. Tidak menyerupai, tidak satu pun sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk dan tidak satu pun sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah. Laisa kami mislihi syai. Oleh kerana itu Allah menyebutkan wahwa sami'ul basir. Allah yang sami' ya dan basir. Maha sami' mendengar dan maha basir melihat. Ya. Jadi di sini ada menafikan dan menetapkan. Allah menafikan laisa kami mislihi tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah semisal dengan Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang musyabbih, orang-orang mujassimah. Orang-orang yang menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini yang mujassimah, ini mujizimah, yang musyabbihah. Yang mumatsilah. Ada sekte dalam uh, memahami tauhid asma wa sifat itu namakan mumatsilah. Ya. Mereka yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kata mereka, Di ya, tangan Allah seperti tangan saya, begitu. Ini mu'matsilah. Sementara tangan Allah sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya, kerana Allah menisbatkan tangan pada dirinya sendiri. Manusia, tangannya sesuai dengan juga, ya, uh, sifat dan tabiat diri dia sebagai manusia makhluk. Ya, kemudian wahyu sembilan bacaan ini bantahan terhadap orang-orang mu'attilah yang tadi kita jelaskan mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah dari kalangan mu'tazilah, dari kalangan asy'ariyah, dari kalangan Maturidiyah dan yang lain-lainnya ya yang mengikuti jejak dan juga pola pikir dan juga akidah mereka. Wa sami'ul basir, Allah yang sami'ul al basir. Sami' maha mendengar, basir maha melihat. Kenapa Allah yang ini namakan asmaul husna? Karena sami' mencakup sifat nama as-sami' Itu maknanya Sami' yang maha mendengar Berarti maknanya Allah memiliki pendengaran Dan pendengar itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan pendengaran Allah Meliputi segala sesuatu Allah minfaqis sabi samawat Di atas aras Istiwa tinggi di atas aras Allah mendengar Apa yang Bisikan hati manusia yang hidup di permukaan bumi ini ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Sami' Maha mendengar Makanya begitu kita berdoa dengan bahasa apa saja Allah perkenankan Dan begitu Taib Wal basir melihat Tidak ada yang tersembunyi Tidak ada yang tersembunyi Di langit, di bumi Di lautan, di daratan Di perut bumi Di kedalaman yang paling dalam perut bumi Tidak ada yang tersembunyi Allah mengetahui ya, Isi bumi ya. Semua Allah ketahui Allah mengetahui dan melihat ya, seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Tidak ada yang bisa mendeteksi hal itu. Allah melihat semut yang hitam yang kecil berjalan di atas batu yang hitam. Kemudian di malam gelap gulita. Maka tiada yang mengetukcuali Allah Subhanahu Melihat Allah melihat, ya, melihat di kedalaman laut-lautan yang paling dalam, apa isinya, berbagai hewan, ya, ikan dan semua hewan laut. Ya. Tatkala Nabi Yunus, ya, masuk perut ikan di kegelapan di tiga kegelapan yang berlapis-lapis laut malam kemudian perut ikan Allah melihat ba di sana Yunus alaihissalam nah maka ini menetapkan sifat ini bantahan terhadap orang mu'attilah jadi ini adalah ayat merupakan prinsip dasar akidah Ahlussunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan nama namanya nya laysa kamitsli syai'w bas maka tak kali kita menetapkan seperti sifat tangan kemudian mata Allah beristiwa Allah turun kan begitu di sepertiga malam terakhir ini kita katakan sesuai dengan kebesaran agungannya keagungannya laisa kamitslihi syai tidak ada yang satu pun yang serupa dengan Allah. Apa turunnya Allah di sepertiga malam terakhir sesuai dengan kebesaran dan keagungannya tidak serupa dengan Allah. Laisa seorang pun tidak sesuai tidak serupa dengan turun makhluk dari lantai dua ke lantai satu Bukan begitu. Sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya laisa kamitslihi syai. Laisa kamitslihi syai tidak ada yang serupa dengan Allah. Tatkala kita mengatakan istiwa Allah maha tinggi di atas arasnya. Tinggi di atas aras. Irtafa'a wa'ala. Itu akidah al-sunnah. Dengan zatnya. Katakan, woyah al -sunnah. Jika anda al katakan, Allah maha tinggi di atas aras dengan zatnya. Bukan Allah berada di mana-mana. Yeah. Allah tidak berada di mana-mana. Allah maha tinggi. Kendhati kekuasaan Allah meliputi di mana saja anda berada. Pendengaran Allah na'am ada di mana-mana. Artinya Allah pendengarannya. Meliputi segala suara yang ada di permukaan bumi. Kekuasaannya. Rahmatnya. Tapi zatnya maha tinggi. Ini akidah alai sunnah. Ya ahli sunnah. Kulu. Katakan sebagian dikatakan oleh rabb kalian. Allah. Istawa alal ars. Ya amintum man fis sama. Mahat tinggi. Makanya fitrah kita mengucapkan. Merdoa kepada Allah. Mengangkat tangan begini. Hati kita tertuju ke arah langit fitrah kita. Nah. nah. Tidak ada la syai'a mithlu, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tetapkan dan kita menafikan ya, tasybih, penyerupaan dengan sifat Allah. Maka sungguh satu kebohongan yang sangat nyata tatkala ahlul kalam menisbatkan kepada ahli sunah kalian mujassimah, kalian musyabbihah, subhanallah. Siapa yang mujassimah? Siapa yang musyabbihah? Ahli Sunnah orang yang paling mengagungkan Allah. Ahli Sunnah wal Jam' orang yang paling mengagungkan Allah. Mereka begitu tidak akan berani mengatakan tentang sifat kecuali bila ada dalam Al Quran dan Sunnah. Tidak akan mungkin mereka mengatakan Allah istiwa kecuali ada Al Quran dan Sunnah. Tidak akan mungkin mereka mengatakan Allah memiliki tangan kecuali kena datanglah Al Quran dan Sunnah. Tidak akan mungkin mereka mengatakan bahawa Allah memiliki mata dua mata kecuali ada dalam hadis dan Al Quran. Mereka tidak akan keluar dari Quran. Walau, yeah, se-cuil yeah, walau satu inci yeah, tidak akan keluar dari melenceng dari Al-Quran dan Sunnah wala syi'a yu'jizuhu tidak ada sesuatu yang akan uh, melemahkan Allah wala nah. syi'a yu'jizuhu tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah maha kuasa, maha kuat. Dan ini berkaitan dengan Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Yang ini, wala syai'a yu'jizuhu berkaitan dengan Rububiyah Allah. Karena tadi tauhid itu mencakup, tauhid Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syai'a yu'jizuhu. Tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah. Allah maha kuasa. Allah menjubilkan dalam Al-Quran, dalam Surah Al Fatir, kala Allah Azza wa Jalla, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْءِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا Subhanallah Tidak ada sesuatu pun yang akan ya, Sesuatu pun di langit dan di bumi yang akan Melemahkan Allah يُعْجِزَهُ Allah Maha Kuasa Allah Maha Kuat إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِرًا Allah Maha Berilmu Dan Maha Kuasa Kerana biasanya kelemahan Ya, yes, itu muncul dari keterbatasan ilmu dan keterbatasan kekuatan. Dan Allah innahu kana aliman hakima. Subhanallah. Bagaimana hubungan korelasi antara akhir ayat ini dengan pernyataan yang sebelumnya? Allah menafikan darinya Allah tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah. Menjadikan Allah dhaif, lemah, tidak ada. Kenapa? Karena Allah yang memiliki ilmu yang sempurna dan Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna, kuasa. Innahu kana aliman hakima. Allah tidak mengatakan di sini innahu kana uh, ghafuran rahimah tidak, karena itu tidak cocok ayat tersebut ditutup dengan nama ghafuran rahim pengampun dan penyayang, karena konteksnya ya, bukan masalah keampunan dosa, tapi menjelaskan kekuasaan Allah, bahawa tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah, maka sungguh sangat cocok ditutupi di akhir dengan ayat, dengan nama Allah innahu kana aliman hakimah sesungguhnya Allah, alim maha berilmu mengetahui qadir dan maha kuasa, sehingga tidak ada yang bisa melemahkan Allah, karena ilmunya yang sempurna dan kekuatannya yang meliputi seluruh makhluknya kemudian wala ilaha gairuh tidak ada ilah selain Allah inilah tauhid uluhiyah nah, tauhid uluhiyah tidak ada ilaha gairuh tauhid uluhiyah bahawa sesuai dengan ya apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran wa Abdullahulatushirku bi isy'an ibadatilah Allah, ya dan jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Kemudian juga sebagaimana kata Allah dalam Al Quran wa Abdullahulalakum ida'in gairu ibadatilah Allah tidak ada ilah selain, ya uh, Dia yang berhak diibadati dan la ilaha artinya tiada yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang maha benar dalika bi annallahu alhaq wa anna ma min dunihi wal batil. Inam yakaitukan Allah yang maha benar dan apa yang diibadati ya selainnya adalah semata-mata kebatilan yang nyata. Baik demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah awasan keilmuan kita tentang akidah, sunah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih keran desa keluher, boro kelufig atas materi yang telah disampaikan oleh Saris hari ini. Semoga ya mudah mudahan, bisa kita ambil faidahnya dan bisa kita menapaki bagaimana menuntut ilmu akidah yang lurus, akidah yang benar, karena banyak sekali penyamaran dalam penyampaian akidah-akidah yang sahih pada zaman ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang di di pun Anda berada yang ingin bersoal jawab atau yang ingin bertanya langsung silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon jadi ya 0218236543 atau Anda bisa melayangkan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami akan keterlebih dahulu Ustadz, pertanyaan di layanan pesan singkat. <tuh> Ada pertanyaan dari penanya, Hamdulillah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf banyak juga di antara kita, di antara saudara kita, yang apabila terjadi suatu musibah atau bencana di suatu tempat, maka selalu dikaitkan dengan hal-hal penyimpangan di daerah tersebut. Misalkan tentang kesyirikan yang terjadi di daerah tersebut yang sebelum terjadi e, musibah atau bencana di tempat tersebut istim. Apakah memang betul jika terjadi suatu musibah atau bencana di suatu tempat maka penyebab utamanya adalah kesyirikan di tempat tersebut pula. Ya terima kasih kepada uh, saudara yang bertanya seputar masalah penyebab ya munculnya atau terjadinya musibah di permukaan bumi ini apakah memang ada kaitannya dengan masalah dosa atau kesyirikan secara khusus suatu akidah dan keyakinan yang diyakini oleh ahli sunnah tentang masalah takdir ya bahwa tidak satupun Musibah yang menimpa kalian Kecuali disebabkan ulat tangan kalian Disebabkan oleh perbuatan kalian Ini akhidah berkaitan dengan takdir Karena Al-Sunnah meyakini bahawa Semua yang Ada di permukaan bumi ini Dengan takdir Allah Subhanahu SWT Tidak ada yang luput dari takdir Allah Semua itu telah tertulis di laufil mafud akan tapi juga Allah menulis dan menentukan sebab terjadinya hal itu. Dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ya, ya, tidak satu pun musibah yang menimpa kalian kecuali bima kasabat aydikum pabila kesesat aidikum disebabkan oleh ya pula tangan kalian perbuatan kalian wa yafu an katsir Allah memaafkan banyak kesalahan kalian ya dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada umat-umat sebelumnya Allah mengazab mereka berbagai cobaan dan ujian diturunkan itu disebabkan oleh dosa mereka sehingga Setelah Allah menyebutkan bagaimana ya azab dan umat-umat sebelumnya dihancurkan oleh Allah, diturunkan azab, ditenggelamkan ya, ke bumi, kemudian uh, dilempari dengan hujan batu, kemudian ya awan yang tebal, berbagai, ya kemudian juga banjir, ya. Allah binasakan mereka, kata Allah. Kesimpulannya apa? sebab utamanya yu kullun akhadna bidambih masing-masing dari mereka yang telah binasa itu kami azab disebabkan dosanya Inilah yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib mengatakan ma nazala bala'un illa bidambin wa barufi illa bitaubah ya bahwa tidaklah bala muncul musibah muncul jadi dengan dosa dan tidak bisa diangkatkan dihilangkan jadi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini akidah Maka tak kita melihat kejadian demi kejadian alam ini, sama itu dengan izin Allah, pertama yang terbesar dalam hati kita, kita kembalikan ini semua disebabkan dosa kita. Kita ini banyak dosanya. Belum lagi berbagai penyimpangan kepada Allah, kesyirikan, praktek-praktek, khurafat, kesyirikan, keyakinan, keyakinan. ya, Melemahnya tauhid. ya, Bahkan yang sangat disayangkan, dalam kondisi berbagai musibah yang terus-menerus terjadi melanda, masih ada yang sana meyakini ini sebabkan ada penunggu ini yang atau mungkin ini yang mungkin penunggu laut ini yang mungkin lagi marah. Kemudian mereka memberikan sesajian ya agar apa? Agar ya penjaga laut ya menyelamatkan mereka. Penjaga gunung ya jaga mungkin gunung, memiliki kuncinya misalnya dan seterusnya, macam-macam keyakinan, mereka memberikan sejajian-sejajian kepada kekuatan kekuatan gaib, roh-roh dan jin dan syaitan, mereka mengira itulah penyebabnya, na'udzubillah jadi tak kali suatu tempat, banyak praktik-praktik kesyirikan, musibah atau dosa secara umum, baik itu syirik atau masyid dan yang lainnya inilah penyebab utama kalau menurut teori mereka oh iya tentang masalah yang yang bagaimana penuaan menaalam mereka terus mengkaitkan ini kena lempeng bumi bergerak begini karena ini terjadi begini tapi kita simpul saja pertanyaannya wahai para pakar-pakar ya yang bicara tentang masalah hal itu kita tanyakan siapa yang menggerakkan lempeng itu siapa lempeng bumi siapa menggerakkan Siapa yang mengizinkan yang menggerakkan bahwa api yang ada di dalam bumi itu keluar melu gunung tersebut? Siapa yang menggerakkan gelombang laut itu naik sehingga jadi tsunami? Siapa yang menggoncang? Apakah goncangan? Ya, ya, gempa itu sendiri yang bergerak? Mustahil. Apakah alam itu hanya hukum alam Datang waktu mustahil itu semua Allah Rabbul Alamin yang menggerakkan itu semua Maka kita kembali kepada Allah Maka tidak salah Setelah kita mengkaitkan ini semua dengan musibah Dan dosa kita, itulah iman kita Iman kepada takdir Nah Bentuk iman kita Maka introspeksi bagi kita semua yeah. Introspeksi bagi kita semua Kesuliman Maksiat dan dosa Secara individu dan masyarakat Pemimpin dan rakyat Itu harus diri Bahawa kita telah melihat Berbagai kehancuran Yang Allah timpakan kepada ya, Manusia sebelum kita Apa penyebabnya Itu adalah dosa mereka Maka perhatikan ya Kata Allah Kepakana akibatul mujrimin Artinya kalau kena mujrim Berbuat dosa seperti mereka Akan kami hancurkan juga Begitu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 Belum ada yang terkoneksi Ustadz, kami akan kembali di dalam pesan singkat Ustadz ada pertanyaan e, Di Kangean, tidak disebutkan dari... Khairi e, di, di Kangean Ustadz, bagaimana halnya dengan seseorang yang sengaja memajang gambar atau foto tokoh agama e, tokoh agama yang kita Kagumi di tempat-tempat ibadah seperti di masjid-masjid dan musola dengan alasan supaya bisa memotivasi jemaah yang berada di situ untuk lebih khusyuk dalam beribadah. Ustadz, mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih kepada Akhir yang bertanya. Ya, hukum memajang ya foto, gambar-gambar ya tokoh agama. Tempat ibadah. Ya, pertama harus dipahami bahawa tempat ibadah, masjid atau langgar atau musola itu tempat berzikir. Ya, tidak boleh ada di dalam tempat tersebut sesuatu, ya, foto-foto atau gambar-gambar yang akan menjadikan, ya, akan melalaikan, ya, melalaikan jamaah atau orang-orang yang beribadah. Ya, apalagi foto-foto atau gambar-gambar makhluk hidup. Jadi masjid bukan tempat perhiasan untuk dihiasi dengan gambar-gambar atau pemandangan atau yang lainnya itu akan melalaikan akan menghilangkan konsentrasi ibadah. Foto-foto orang-orang saleh misalnya toko masyarakat atau para wali dan sejenisnya ya itu jelas tidak dibenarkan. Masjid bukan di tempatnya. Ini perbuatan bukan dari Perbuatan kaum muslimin ya, Itu adalah terpengaruh dengan apa? Perilaku orang-orang Nasara sebelumnya Maka di waktu Nabi SAW Sebelum wafat Itu para istri beliau menyebutkan ya, Gereja yang ada di Habasya Di Etopia sekarang di Habasya Dahulunya Mereka melihat Gereja yang begitu megah sekali Di dalamnya ada foto-foto dan gambar-gambar Disampaikan hal itu oleh Istri Nabi kepada beliau kata Nabi Muhammad SAW mereka Ula'ika idha mata fihim rajulun salih ya sawwaru tilkas suwar naam Ula'ika shirarul khalqi inda Allah mereka itu ya sawwaru tilkas suwar wa banu ala ya qabrihim masajid wa sawwaru tilkas suwar Ula'ika shirarul khalqi inda Allah mereka itu apabila mati tokoh-tokoh mereka orang-orang soleh mereka. Mereka foto itu buat gambarnya Pun dipajang tempat-tempat ibadah mereka. Ya. Mereka bangun di atasnya kuburan, tempat ibadah, kata Allah itulah, Kata Rasul itulah syirrul khalqi illallah. Mereka orang yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu menyubahi perilaku. Ya, perilaku orang-orang non-Islam tatkala memajang foto-foto atau mungkin gambar-gambar orang-orang tokoh agama di tempat ibadah, tempat-tempat ibadah. Ibadah bukan tempat memajang-majang. Atau masjid atau musala bukan tempat memajang hal-hal seperti itu. Di sisi lain, inilah sarana yang akan bisa menjurumuskan kepada perbuatan syirik. Kenapa? Pertama, kalau enggak lihat itu enggak termotivasi. Ini jelas keliru. Jadi dia termotivasi melihat gambar tersebut. Ini juga akan menyebabkan <coughs> berlalunya waktu berjalan hari demi hari waktu. Akan menyebabkan nanti datang generasi selanjutnya akan membuat itu sebagai apa? Mengkultuskan apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh ya mereka bersedih dengan meninggalnya waddan suan wayagus wayau orang soleh meninggal dunia bersedih dibuatlah gambar-gambar mereka foto dipajang di tempat-tempat ibadah mereka begitu melihat teringat dia ya? bagaimana hidupan mereka dahulunya termotivasi beribadah terus generasi selanjutnya datang ya tidak ada yang mengingatkan hilang ilmu maka diibadati itulah yang terjadi oleh kerana itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan bahkan itu diharamkan, ya masjid bukan tempat yang seperti itu untuk memajang, ya gambar-gambar orang-orang atau toko masyarakat atau orang, orang sesiapa pun, ya tidak dibenarkan untuk melakukan hal itu. Ya demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya kita akhiri ini dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Mohon maaf tidak bisa dilanjutkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala